Altzalde hon, eh, Pejo eta Maite. Altzalde hon, Miel. Kaixo. Gaur, amat, horre izazku, berri ematea, zarrak berri izanaren. Bai, betiko zaharrak. betiko kontue, baina, bueno, beti berri direnak eta beti otan azerbai izateko. Bueno, fra aurre, ikun egin, bat hartalaxek, atxetie, pixket, Pejo gezplikau egitu nola jundan, azken bi urte hauek, nola izan, Andola segitzeugeen pisket ba, motxin, da ondo kontatzen ondo konta gogu epe jo, <risa> ondoak gime zela. Buena, motxin kontatze zaiako baita, zaiako Ondore, maite zehugoi, pisket egitarra guet, aurreko bastin egon zan hitzaldixen e, ingurun pisket aldiak harriko atxik ezin genunak izen. Han bertan, bestela dela izintzen ake, ba ez zategeuge ez, gero kontrabaldimo, hamen ez zatean, haitzuko bueno, gula ez. Zat, bueno, kontra da honen, horri dira. Bai, bai, bai. Zat vai. uste? Dana libre, dana libre. Bai, bai, bai. Aitze, aitze, aitze ikisi deu eta berri ze prezekaude gu aitzeko. Hori, hori, hori, hori. Hemen dagoa eta fondoti, Mikel. Haur ebetiko, eh? <laughs> <laughs> Juntzikoa, baina betikoa, hori, eh? Betireko zionez. Bueno, Sorriones. ze, hazingo gaitu ordu, no, ze zetuzte. Bai, bai, nadekani. Dale, peio, biskete. Bueno, Histori. biskete nola ilaguean onta, hau de, hilaren emezortzian, ilonen emezortzian, hau dintzi nazionalean, hau zitekin nazionala Madri den, lau pertsona tarta botatzea gatiken, barzina handereari, epaituak izango direla, eta honean nola jau diren repaso laburtxo bat egiteko ba, kontuadek duela bi urte izan zela, ekintza hau, Frantzian, Toulouse-Herrian eta bertan, ba, Bartina Gakitaneko gaiur batera junta izenuan eta h kontrako Zalak ekintza nolabait, Txume, Gozo eta Poli batetiken no. Ba, gaur egun hausipetuak eta kartzela kartzelaz igorra askariak ez. Eta esan bezala dula bi urte eta bueno, ba, an... jende asko dakin kin bezala eta ez da kin agere jakiteko. Ba, gailur hortan barzina jaunarena handerearen ajun eta ba, tarta batzu bota. Zizkoa behan, ba, iru... atxeten kontrako irukidek. Eta hori pasauteko, ba, kampora bidaleak izen, eta besterik gabe ba, libere geratuituan, ez? Hau de, han bertan. Bai, han bertan, han bertan mm -hmm. frantziko ituruz hortan, eta tarta bota, kampo atera seguratak eta kanpoan egon bizket, e, nola bai prentzarit, e, azaldu bizket, nola gertatu zen da zergatik, eta zalak eta kontrako zalak eta zela, eta iruki daue ba, libere geratuituan, lau hituan bere, be, iru, tarta bota zizkietenak. Eta hola behintzet egun hortan hori, ba, ekintza hori ikusi genian, da telebistan da bar, da bueno, ba, gero iruñera etorrituan. Eta iruñan urrengo, urrengo egune handik, urrengo egune eusten izan zela, ba, hauek e, atxilotua izan dituan, foru, zain, foru zainetiken, eta laguarrengo bat ere prentzauroko ematea juntzen eta prentzauroko emantzuena ekintza horien nondi norakoa eta zalak azaltzeko hori ere atxilotu gintzitatean. Lau atxilotu beraz da, bueno, ba, hola, atxilotut, kargukin eta bueno, beraue garrituta, ba, nolan libre geratu ziren, etorri ba, torrit, te, ba, patin, atxilotut, genia den probak hartu eta nolabet, atxilotu eta berauea azeran pentsatzea zidatean izango zela ilegala eta ertzekoetela inungo eldu lekurik izango, baina, bueno, gero konporatu ziren denborarekin, arrisku ba, zekoetela marro batean erortzeko, Eta, bueno, ba, falta lebe opentatzea zutena Arinkeri txorak txorakeri bat izango zela ba, Delito al autoridad eta Autoridad behari nola baita irain Eta delitu gaina ez falta Baitzei falta baiz delito al autoridad Eta ba, gaur baile... egungo bost urteko Ta behar urteko kartela zigorran eskariak Fiskaltak egiten dituenak Gero hmm. baita beste herrialde rialde da Frantzin bertan, Europa mailan da ondo acceptazioa yes. ba, ez? Publikuen protesta bezala, ba, erozen, ba, tarta botatziea o beste erozen protesta es ez, balima violentua, ba, ondo, ondo, o, bueno, encaja oiez, es. Ba, kontua de, be, bai, be, berez Mendebaldeko gizarte batean le lengua aldea izangouke tarta batzu botatzegatiken autoria bati, ba, kartzela zigorra kasotzea, ez? Leherengo aldi izan gauke, baina badakik, euskal herrean atxaude, Naparroko gobernua barzina lehen dakari, Naparro beti izendek nola bai, etzekien nola zan, ez? Baina inzumizo garaen da bai bestetan banko de prueba albezela eta ekintzak gogor salatuak eta desobedientiak, Ba, beti salatua, baina egiaza, ba lehengoaldia izango hemen Debalde gizarte batano zagutzen dugun gizarte mundu mailan, ba zakaketa hori egiteatik, da ekintza hori giteatekin sigortu o sigorra arriskuan egotea, ez? Pentsaur egiten gaur egunkoa gero kasoko duten o ez etzekiago, ez? Nahiko beraik eskatu zaudek eta kasutzeko arriskoa ba zeukatek. Baina, ja, hausitekin nazionalare ematea bakarriken eta bost urteko kartela zigorrak eskatzea eta bati bederatzi kargu publiko daukalako haude zinigotzu delako txarriaren nazen, gorka izin hau, eta, bueno, ba, eskantalea garriadek, eh, eskantalea garriadek. Nik, ontset bote porontun, hor busi botazizkoa botatzua bat zapatia. Bai, bai, bai. Hortzera zikaltzera zikor... Artzera zikorri hona luan. Nidak gitan ez ustea izan zela, atxilotua izanuan, egun batzuko barruan egonda, bai azkenean askenean aski zenuan. Libre hartentzia meintzet eta zikakartzelazik horrekin, jaso. <-orns medida> <lagartu> Barzena zepetatzei dala, hortzera. Barzena pentsatzei, ba jau du jabe dela, ta proieto negin aurrean nahi duela, ta traban oztopo ditun bakoitza, ba matxakatzeazi garbi. Eztik, ezan nahi demokrazia batean esaten dutuna beraien adegazken fine, Berain demokrazia, berain historia eta beraien e, eldu lekuik ez Ba, ja kritika batez gazotzea ez da ere modu horretan eta atxeten kontrako ekintzaba betik kriminalizatu nahi izate hori, Bildurkarriadek, ezan eh? egia, ja, desobedientzi zibila egitegatikene, beto zen ekin txorra da, bai, inkartela da, bai, itzaldi, hando entolatzea igual, zigozteko arriskoaren egon gode, ezan egia, biskete gran hermano ez? Mm. Beti komunikabidea ondilean informazio jue, kontrainformazio gotega oleko gutxillo, ekin txalaketak, kritikak egiten din, bai, azpiegitura ondiko, ekin txaten, ekintza txat, egin txat, desobedientzi, biskete, gizarte, geien kontrako ekin ba... Esa pustut, esa paldut egin matxakauna dituzela. Eh? Mm. Uztetan, baina ja oso deigarriadek. Gero, eh? so... aparte, gohu eukiko zoagan batez, pertsona guai, espezialki da gore. Bai, bueno, kontua de, aspaldiko laguna ditugula. Eh? Pareba behintza, ba, bai, antiautobea eta ezaguna, bere ere ibilbidea beste bat itoi solidarioetako bat ere badeek, Eta, bueno, beren, ibilbidea beti izan de nahiko antisistema, es? Antisistema, ta, baino baina nolabai zalak eta parametronen, gizarte honen barruan, es? Uh -huh. Ez gara la ibilipipak egin bueltak hau lertzen, orduen dala, nolabai tekintza xumeak, zalagarria zalatzeko zenbaiten, zenbait jendeo kolektibo kontra daudenak, eta daukagun aukera bakarra ez, kalean zelatzeko aukera bakarrak ba, ba hai, kentzen ari zezkigula baita ere ez, kaletiken ez da Ez da, ez da, ez da, da ez da ez ezaten aste naik ganeik egin, eh, baina jo atxeti ez ze barbaria egin eh, da beti nahiz, nahiz hindu o nahiz beste atzuk geixo, beste atzuk gutxo, hori ba, esan ez ba, hai, nola, nola engoztu hori, ba, aharra gotzen egin zenean ez da, bisket naikonia jakin eta ja, pre prepara alde ganeo, nola zizte ganeo, nola Bai, oh, bueno, orresaldegan ez ezgaitu gaziko. entzaket, eta Otauz urteko borrokade, barreke batean e, asamblea taldea, antitaf taldea hahten kontrako asamblea taldea sortua, gero Elkarlana, gero Mugitu, Otauz urteko borroka, ez? Eta bueno, zalaketa hainbat eta ema komunikatu hainbat eta manifestazio hainbat arte man soberantzia 15 Eta ala ere, inoiz ez dekon, ez da, bai da publiko bat ez Euskal telebistaren ez oso gutxi hon badare, eta beretan maigen jartzen duna bai autoritea bai kontra daudenak, eta, bueno, zergatik egin behar dezute, zergatik ez da egin behar, eztabaida da, da publiko zakon bat inoiz ez da lagin, eta hozute hauetan, ez da beraien, imposatu beste guztiak dutela giter azkenean, eh? Bisketa ez? horrek, eh? Imposaketa bat inungo informaziorik gabe eta kontraiformatzen o alegintzen saiatzen geana, konolabei salatzen HT supozatzen una trenen erraldoi chikitzaile ekonomia sautzaile eta bar, eta abar eta bar, ba Hmm. Ez, dala, ez dala imposatu eta kitio, ez da zerentzako, norentzako eta zergatiken, ino ez dala aztertu. Ez. Norabai lau ekutibo, lau jantxioi bururatu, Euskal Herrian atxete egitea eta aurrera, eta balia bide guztia. Baina Frantzin geldi geldi laula enzaratizio hori. Bai, bueno, bai, Francine, gero, iparraldeko lotura hori ematek, geraitela, ez? Da, hemen bertan ere, bai, Madriko lotura iruñatiken dijunare, badirudi, ba, ez da dela batek arbi, ez? Eta, orduun pixket, logikoa eta irrazionala gerotak gehiago ikusten demorarekin, ez? Bai... E, loturek ez dula izango Frantzia momentu meintzet, ogei bat urtetan, eta ez Madrid-Zaragozak inri ere momentu nez dagoela loturarik, eta txikizioak aurra jarraitzen ditek, ez? Da urtun, hori ez, azerako esantzutena, ba, eta maosteako bukatua eta dena zoragarri eta oso ondo, alare beraien, nahi arez betetzen eta zorionez, eh? Zago nek zorionez, baina gerota razionala, gerota ilogikoago eta gerota jendea pentsatzen, asko pentsatzen, hasita bukatoko aldutetan, zer entzako izango da eta zer montre da, eh? Zori, zori, zori, zori zen eskubeldiude gaztenin, kriziz behinkago batzutan, ba... Baino ni guztia, ni no gaine bai korren. Eh? Gauza, hau gazten direnean da hor, multi, ez multinazionala, baino bai... Nola eta enpresa ondile dauden martxan eta dirua ikusten baldima dute eta hoi segitu egingo ditek, ez? Nahiz, eta gero krizik harrian bezala batzuk egin, eta gero utziken gero auto-martxan ez jarri, ez? Bai, bai, bai. Baina dirua eta krizia izango dute, baina oso emperraute ezaten den bezala zer ez? Azkerin... Eh, bai, stik. bai, eta, bueno, momentu igual bakusamarradek, ez? E, ba, ditu momentu altue borrokan, atxeten kontrako borrokan, da igual, jendeare biske, bai, asko elmarro naute, bestalde desiluzio naute, bestalde urte asko hitu gota, osturteko borrokan, da bagutze, asko matezki bizitza, baino, jende bate, garbi zeukak, ez? Ba, atxeteren kontra, oain, lehen, eta beti, ez? Zekiet. Bueno so ize pixket histori xexeko katzeko da 10mila emanroi hau, ezla zuliuelja atza ergozi dutu. <laughs> kar ezta izango beste egoizeri Trompatzenik ez Bizitza ez da eukeria edan nae arte beretik ez da askki izango. Galzer saude lari Edaše arte beretik estaški zango Galzer saude na galtzea litzake galtzea dena ustela klurbera bizitza daun diena galtzea litzake galtzea dena Larara Laraala Lararalararal Lara Larara Lara laala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 Gizarte ere dut ingurun da inguru askotan zio esamen zakontzeko da ero zer gauz ergoz ezan lezke egu Bixket geldi bat joa emantxe kantotarte honetan berreketan Gau daola hondien egu Bixket adi erazteko ni uste garbizamardago eula Entzule horret bagi zehati gauden eh, Atzetin kontra baina bisket maitek azaldu egu Behan zehati dagoen kontra o bon, Bixket aurreko hortu ezeko gauden kontra Eta? Bai, hori Ni nere ustez, ba, nahi etena azaldu, ba, igual HT eta beste mobida askon kontra gaudela, baino dala batiz bat ba hori ez, e, gure lurre ez da kiulako e, defenditzen, neo, e, txikizio kontra gaudela baita ere ez, eta e, ito izin lehiken bezala, HT izin lehikela, baino e, baita txikizio e, kontra nahi nuen e, esan, lehen guen, junta gaur, uste nola esan? Ah, ba, ba. Aztazkenin, junta guinen. Aztazkenin. Ba hori, bileri euk egen duela, itxaldi eontzala, hor bueno, ba, e, implikauteko bat eta horko balorazio pixkete, niretzat, eh ona izan dela, e, bat pertsona junta hinela, eh pertsona horiek eh Jakimine badak eula, e, baitare kuestionatze deula, ba igual pizketo oportuniste bat e, izete geala, ba igual momentoku eh baino e, jarraipen bat ematie e, kostatu sakula, ba, igual baita e, Zea asko daudelako, eh, arazo asko daudelako, eta arazo edanenak pixkat eh, ba, ori, nahi deula eh, parte hartu, eho, asaldu, eho, aldan morun. Eh, nigan ikusi nuena baitare, ba, ori, itzaldi eman tzuen... hori, itzaldile mantzueen, perts... Entzuli, izateo, aurrego, astin, hasta azte ezkerin, eh, Charlie ontsan, eta, bueno, bertan ontsin, pejota maita, pixket maitea, asaltzen nahi da, kokatzeko ba oui on epicada eta hori horra ba, e, saldu e, aipatu zuena hori ba, ez, rekorrido o, o, o, oso bat, e, e, berez beresz gaur eunin e, nola zegoeratan dauden eh justizia e, aldetiken ze, ju, e, justizi alde ze arazo auskoeen ba, bai multa pila bat bai epaiketa e, e, e, bat E, Behaiek baiege ulertzen eh zergaitik eintze ben ekintza hori hola e, eh izetie sorpresa hartu situela eta eh e, igual bai esaten zutena ba hamendi e, akaso gauzak e, desberdin e, balorautejudizialmentei ju, izen laik ez bela izen ba bueno ba, ego era politikua ere ba ze ikusiek edukiko ulako eta bean sorpresa izendala holako kondena <coughs> e, atenta atentak al autoridai zetea eh e, ba, e, ekintza e, zibila izendanin ez danin izen atentatu bat ez dakit ba armekin eta ez dakit urteen aparte da OMVek ikuste beretan 10 urte jangote bela ondola bi urte belako sentaixu sen oke behasek o abogahua eta zosatebe o bizket ikustebe 10 urtego zartelazio horra e, zer so? esekio Bai, posible dala, bai. Posible dala, bai. Geo, ba hori, legin barron, ba, bakoitzege antezeentik aldauzken, ez dauzken, baina eskaerie mm. hor dago. Eta legiege hon hartu goitu ba, antezeentik guizkio hain besteko marroi eta bestiez guizkio ba, beste marroi, baina mm. digustela e, kondenatzea eta e, nahi debela Ekintza, latz bat inde ben bezala... Mm. Ez, ez dala izen, ekintza. Bai, eh, nigu uste, <coughs> tarti egotatzi harpeire, amaru urtekin, zigortzen, horregartu ninderra, nigu uste, gizarte mailean, haunt dixi, haunt dixi zinlezkela, behak ez da duk, komen izagola, hori hastietak itxu. Nizatet, beha aixek momentu honetan nola ikuste behori. Ehm... Estadu hartu lehizkela, bueno, juiz, ikueltzat. Bestali hartule lehizkela asuntue... Ja, hola, ba, amar urte jango jozte, ez duengo. Baina, bera, xe, ba, kontra burruken, hori gineziko, asko indertuko, hola, ez? Giz, gizarti, erantzun bat emango, hola. Bai, biño. Ke tastutete da ontema bate. Eh? Eh, ni bai ez, dit, ez ditut ikusten momentu honein eta fuertenin, eh. Nik, ikusten ditut, ba, bueno, gaur honin beste burruka asko hondi zen bezala, mm. nahi, nahi, nai, baina proba hera batea, proba bestea mm. eta eh konbentzitu daudela kontena bai. Hori azaltzehala ja, e, e, Oñarteko bibien hola saltzen da. Mm. Eta eh seguruena Hamendi aurrea ekintza txiki hauek kondena hondix haue egongoan jarrerie. Bueno, ni dizkiate, ez? Bizket ustia, bueno, despedideratu, ez, baina HTen kontrako borrokan bisket, ekintzak eta bar, vale. Bizket zergatia osakontze horretan azalduik amalurraren kaltea benetakoa. Amalura egitezean kaltea bai horrekin bai baizen bai eta azpiegitura erraldoiekin ahipatu duen bezala ito ito ezelekena, o superpuertoa, o, o edo metroa, o beste mile proiektu. Es. Eta makroproiektu hau eta HTG-en bat txikizio ekologiko eta lurrain txikizioz gain baitarek izartere eredua Beti ht kontrakoa, asambladak eta borrokak Kuestionatu izan di, gizarte eredua, ez? Ni guztia benetan hori dagoela kolokan, ez? Hau, gizarte kapitalozten nora gara matzan, txikizio honekin nora guzen, eta gerota txikizio, gerota azkarro bizi, gerota kotxe gehiago, gerota estrez gehiago, gerota makina gehiago, eta gerota kaka gehiago horekin, zer bide hartu duen gizarte honek, ez? Eta ni guztia bezke kuestionatze hori, bai gizarte kapitalista zapaltzaile, zapalduen gizarte honetan bizi gehanak, Ba, Gutsitan azta ditu, azta ditu beti borroka, honen ba, bueno, kontra gatsaudeik eta honen kontra. Beste talde bazio honen kontra, beste bazio honen eta Bile koletibu gatsaudeik euskal herriten bagoitze bere borroki maten. Baina honi guztia atxeten kontrako borroka bai kuestionaturalak gizarte du gau, de kapitalizun baloriek, ez? Eta ezarteko bisket Horidek, ez beste borroka batzu, ba, azko ikusten izkiani, ba, partxe bakartzea, o, bueno, alternatiba bat, o, saldu nahien beste bide bat, o, gehu eman behar, behar dugula baita ere alternativa alternatiba, ez? Tari usteak borrokan, dabiltzenago gabiltzenako, ingurun dabiltzenak, nolabait, ehonduroko borrokakin eredu izen behar dugula baita ere gizartere duren kontra gaudela, ez? Kapitalimuz dugula onartzen zapaltzaili, zapalt duen arteko gizarteri ez dugula onartzen, eta pixket hori, ez, proiektu bera, gizarte bera, kuestionatu, ez? Eguneroko biztan egiten dugun benetan, eta zeren alda, zeren kontra, ez? Eta hani guztiat hor, ba, bai ekologia bai gizartere du, duna kapitala lotzearena, gazteiz, iruña, donosti, ez? Eta bilbo, etzekiat, ez? pixketala kapitala gindartu, erritxikia baztertu, Eta eredu lau, ejecutibo lau, jantxontzako. Ez bate popular izango tren. Hori gareztia izango de, kriston kazu energetiko izango kriston zarata gatera gauzik, kriston txikizioa. Eta aparte, ez dela izango erritarran, gara baten uroa trenna, suposatzen mazduan normaitea izango zela gara batean, uri ere junoan iziartzea, ez baina ez dela izango tren herrikoi bat. Izango dela jauntxo ejecutibo, eta laurentzako gotrena, ez? Elite batentzako entzako nolabait, ez? Eta horrez suposatzen duen arekin, eta gaur egun igizaldean bezala krisi garaia ona o txarrani gitzekia. Hau kuestionatza emangatzik ekonomikoki baita ere. Eh? Azko aipatzere ekonomia ez. Nieste gori bakarriken, eh. Industria gizarte horrek ba baita baitan. Ba, eh, azkotan. Ba, eh, gizat, dana ekonomia dana, eta ekonomia dek eta lana eta soldata, ez? Eh, bai, bai, bai, badek, bai, bai, bai, ez? Dagia zan kisto xauko eta ekonomikoa de eh, krisi garaia hontan Gehien azpiegituratan eta olako karretera errepide makroprodietan katatzenek dirua, eta behar behar handiago bazo de paroa langza bildurgarria, milleete mileka jende xume pobre eta gozea pasatzenangoitu hemen ere Euskal Herrian bertan, eta ez gaitu jakitu askotan ez Dai. eta... Pixket hori ere badek ez, baina ez nire pixket hori ez Kuestionatek izarte ere hori garantzitzua dela ez borro kantaren ez mm. Buna pixket buka eri emateko Gara maite egitaro eh, e guen pixket Zerra indan Zerra indan da zepatazagun ez Zaito bukatzeko azteontako konzertu eta bueno pixketa saltzen mazu Bai, bueno ba Oinarte eindeuna, hori ba, bilera hori eh, Azaroak ezeian E, informatibo izin dana. E, baita e, e, datorren aste artean Nazaroak hamabian e, azpeitiko plazan eguardiko hamabietan tartalari ekin elkartasunez egiteko ba horien e, kartelea da bat eta e, tarta tartabanatzie eta komunikaue banatzeko gaiut Batzuek jateko, jateko eta beste batzuek e, alkarri botatzeko. Ah, pasatzean, inpresentable mati, hori, buen alda. In, in, inpresentable, <laughs> e, lasai, lasai, Anzi, lasai, eman. La lasai eman, lasai eman. Eta urte osugu emanari. Eta kego, hori, bestie daoena, hori, ba, azaroak amabostean ostirela, askotiko mata eixen e, Juntzeko Amardert den kontzertue, iru taldekin, eta urrengo egunean, ba, azarua gamaxeien, bai, iru konzertu, taldiek, zatorrak, e, gaitzek eta uolman. Eta e, gero urrengo egunean, ba, azarua gamaxeian, e, larun bata, arratzaldeko bosteterritan, iruinen manifestazioa atxeterik ez tartaleirekin elkartasuna el daukago. Bona no. no. no. bilia. Malubia. Eta... Eta kero, aztele nien, izen godelea paiketa, emezortzian, maderirat antolatu dela, eta nahi izena izen haman, ba, gurekin harramanetan jarri, nola ba, edo iruinatik aterako jarrera. de galtu guzat, harramanetan jarri, ba, etzekia, pixket, urtsi, atrazku, txarrantxa... Inguroi aipatzea aipatzean, aikoadek edo zeñi, ba... Bale, merdego, ba, epa emberdego, zozeo... izango dega galtu guza, uh -huh. eta zaila ikusti garen emendu ingurutiken, eh? norbai jutea, baina, bueno, preztenko baldimago norbai, ba, amar euro izango dega, eta Madri den epaiketaztelenean, karteratzea, ba, montatzeko azmuan taldekin aldekin eta abart, azalaketat, abart eta abart eta abart, mobi dela baita ere, Madri den. Ozan du, ozan du. Ba, asko, tortsa gure, gure zauna... Finlandezia? Euri! Eurie! Ez ego, egin, tanoi. Ez ego, laxe. Eta... Eurre, erdunei, eurre maten, haste. Bota pinue! Ez <laughs> <laughs> <Taz> hartu pau, <laughs> egin. <tutatzen> dizkitanean zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten Orduan azten bai naiz Hizkutukoa nere baitan pizten diren bazterm mires ikusten. Bainausia, argia da, kampo anda. Aika mutil, jeikia di, argia den, mirahadi. Aika mutil, jeikia di, Ur gatoa, beroa da Haika mutil Jeikia di zurik baden Mirahadi Haika mutil Jeikia di Orset zer den Mirahadi Baina usia Aizea da Gur leioa da Haika mutil, jeikia di, horxet zer den mirahadi. Haika mutil, jeikia di, zer den mirahadi. Baina usia, elurra da, lurra txuriz estalina. Haika mutil, jeikia di, kampoan zer den miradi. Haika mutil, jeikia di, zer oin onden miradi. Baina usia, egia da, mutxiltzoa unhatu da. Aika mutil, yeiki adi, zero inonden miradi.